Hej. Idag ska vi ha det riktigt roligt. Vi ska försöka oss på att prata bred skånska. Bred skånska. Jag kommer ju från norra Skåne, så jag pratar inte så bred skånska. Jag pratar lite smalare skånska kan man säga. Den, många som lyssnar här, ni kommer från Malmö, bor i Malmö och träffar Många människor som pratar Malmöitiska Malmöskanska, Malmöitiska Då Måste vi träna lite på det, jag är inte Så mycket duktig, jag är inte så duktig På att Prata Malmöitiska Men jag ska försöka lite grann det finns många olika dialekter. Bara mellan Malmö och Lund är det olika. Mellan Malmö och Svedala är det olika. Mellan Malmö och Trelleborg är det olika. Så ja, vi tar ja, ni kan titta i det häftet ni har fått. Då börjar vi. Hjälp att förstå skånska. Det finns många olika dialekter som är skonska. Oftast är det vokalerna som ändras. Man säger inte ett ljud utan flera vokalljud tillsammans. Diftonger. Det heter diftonger när man blandar A och O eller blandar U och Y. Man får alltid försöka att förstå helheten, även om man inte förstår alla ord. Det bästa är att prata mycket med en skåning som man fått kontakt med och visa intresse och försöka härma. Många skånska dialekter talas ganska långsamt. Och långsamt på skånska, det heter söligt. Söligt, sakta. Vi börjar med vokalljuden. Och nu är detta sådana ljud som kan vara i alla olika ord. Om man pratar politik eller om man pratar skola eller om man pratar väder. I alla olika ord så kan vokalerna ändras på det här viset som jag ska visa nu. Några exempel. Om vi har ett långt mörkt A, så här A i de vanliga svenska orden A som havet då blir det ibland au eller Ow! Eller ow! <laughs> Okej, okay, några exempel. Havet kan man säga havet. Bak i bilen. Barnen sitter bak i bilen. Kanske blir bak i bilen. Roligt kan bli roligt. Roligt. Ni hör både. Roligt. Roligt. Nästa vokal. Det är när det är ett långt öppet A. Så. a Som när man säger hat. Men man säger det långt. A. Det ljudet finns egentligen inte i svenskan som ett långt ljud. Men så här heter det på. Skånska. Om man är galen eller tokig så heter det galen. Galen. Man bor i en stad. Stadsbor heter stabor. Sådana som bor i staden. Stabor. Vi har ett långt e. Det blir ibland ei. Är som Eva, då säger man kanske Eva. Brä en macka. Säger man brä en macka. Ledig. Då säger jag är ledig på fredag. Jag är lady. Lady på fredag. Vi har det långa iet. Ibland så stoppar man in så det låter äj och så ji på slutet. Som i Mina, mina skor, mina barn. Märna. Mina. Mobil. Mobil. Mobil. Fisk. Fisk. Fisk. Ja, jag, är inte, jag är inte jätteduktig. Jag, jag känner mig lite konstig när jag ska försöka. Ett annat program så ska jag be en riktig malmömänniska människa att prata. Nu kommer vi till det långa ejet Det blir ofta E. Inte. Man säger inte inte, man säger inte. Du ska inte göra det. Jag ska inte. Jag ska inte gå till skolan. Inte. Inte. Sen har vi o, ett långt o som blir eu. Eu som stor, en stor bil. Stor. Bor. Jag bor i Malmö. Beor. Jag bor i Malmö kult. Ah, vad kul. Har du köpt sådana skor? De var fina. Det var kul. Kjuult. Kjuult. Kor. Ni vet, mu, lite som vi får mjölk från. Kor. Då säger man. Kjuor. Kjuor eller kanske man säger kow? Kor. Mor, alltså mamma, mor. Mor. Mor. Vi har långt u som ibland blir äu. En, en sommarstuga. En stuga, läkstuga, stuga, stuga. En fluga, flöga. Ni vet en fluga som... Bzzz kommer på sommaren. Flöga. Buga, när man böjer på huvudet. God dag, god dag. Böga. Böga. Böga. Du måste böga när det kommer. Du måste böga när kungen, när kungen kommer. Du måste böga när kungen kommer. <laughs> Kort ut. Det blir ofta o, som bus Man säger inte buss, man säger buss. bus Jag ska bo hos min vän idag. Hos min vän, ja det var inte något bra exempel. Vi fortsätter. Långt ö blir ofta öj, som styva. De här byxorna är så styva. Jag måste tvätta dem. De är hårda. Styva, stöva, stöva. Du måste lyda din lärare. Lyda, lyda. Tyskland. Tyskland. Tyskland. Jag vet inte om det är riktigt rätt med Tyskland. Det låter lite. Ja, vi får lyssna själv. Ha öronen på helt spänn när, när det kommer skonska människor att lyssna, lyssna, lyssna. Kort y, det blir ofta ett u. Nu kommer jag från norra skåne så jag hör inte detta, jag har annorlunda, men här i Malmö blir det ofta, man säger inte lycklig, man säger lycklig, luklig, jag är lycklig, jag är lycklig mycket, jag äter mycket mat, mycket mat, mycket. jag är då mycket mård, jag är då äter, är då mycket mård. tycker, blir, tycker, ha tycker du det? tycker du det? tycker du det? tycker du det? Synd att, du inte kommer. Synd. synd att du inte kommer, synd att du inte kommer, synd att du inte kommer, synd att du inte kommer. <laughs> Långt å kan bli Ä å. Ä -å. En, en å, ni vet en å där det kommer vatten, där vattnet rinner som en liten flod en å blir en ö en ö en ö ett sår jag har fått ett sår på armen det kommer blod jag måste sätta på ett plåster jag måste sätta på en häfta ett plåster häfta jag har fått ett sår ett sår och mitt Hår blir mitt hår. Hår. Håret. Vi måste kamma håret. Sen har vi långt ö. Som kan bli ö. Eller kan bli ö en, en, en hög byggnad. Kyrkan är mycket hög. Blir hög. Det var en hög byggnad. Det var en hög kyrka. Hög kyrka. Höra blir höra. höra. Du måste höra på mig. Köpa blir köpa. Köpa. Och tös, alltså flicka. Flicka på skånska tös blir tös. Och tösorna är så kära. Tösorna är så kära. Och kära betyder att de är söta, att de är snälla. Gulliga. Flickorna är så snälla. Och de små tösorna är så... så, så så Okej, okay, sen har vi vokal, en vokal som är speciell för Lund. I Lund byter man ibland det vanliga o till U. På onsdag, alltså inte onsdag utan onsdag. På onsdag ska jag hälsa på Ulle. hos Ulle. Hos Olle. Ulle. På på un, onsdag ska jag hälsa på hos Ulle. Mm? Då ska vi ta lite konsonanter. Det vanligaste som man hör allra först. Det är ju att man har r. Man har inte rr. Man har inte r. Man har rr. Långt nere i halsen. Skorrande är kallas det. Man har skorrande är. Och det har man i Skåne, lite upp i Småland. Och ibland i Småland så tar de bort är. Så det blir utan r. Lite i Blekinge och lite i Halland. Men mest i Skåne. Skorrande är. Sen har vi, om det är inne i ordet, inte i början av ordet, utan inne i ordet, så brukar P bli ett B, B som i, i, i ben, B som i bil, inte P som i pil. Så istället för att säga skåp, jag sätter in eh, kopparna i skåpet, så säger man skörb. Ska sätta in kopparna i skörbet. Skabet Skåpet. Skörbet. Och då. Istället för sypa. Alltså dricka mycket sprit eller öl. Sypa. Så säger man syba. Ska du syba nu igen? Löpa. Om man är duktig på att springa fort Man ska tävla i att löpa Vem springer fortast? Löba Ja ah, den ungen hon bara löper runt här Hon bara springer runt här Sen har vi K Inne i orden Så blir K som ett G istället Tak Blir som tag Taget, taket, taget. Eh, lik, hon är lik sin mor. Hon ser likadan ut som sin mor. Man kan se att det är hennes mamma. Hon är lik sin mor. Hon är lik sin mor. Hon är lik sin mor. Lika många, lika många. Där tar man bort g, g, k Så det blir leja många Leja många Vi ska bära leja många ja, Kassar Påsar Påsarna i affären heter ju kassar Vi måste ta leja många kassar som jag Annars blir jag så trött Så trött eller trött g Försvinner ibland. Innan, sa vi ju eh, att, eh, att, att flyga. Det kunde bli flöga, men det kan också bli flya. Suga, suga. Du ska inte suga på den där jackan, den blir ju blöd. Det är ju blöt i kanten. Du ska inte suga på din jacka. Du ska inte suga på jackan. Den blir blöd. Flyga blir då. Flyga. Ah, glöm där. En flyga. Titta där. En flyga. En flyga. Nu är det sommar. Flygorna har kommit tillbaka. Flygorna har kommit tillbaka. Stuga. Blir stuga. Kom in i stugan och sätt dig. Kom in i huset, i stugan och sätt dig. Stugan. T. Det kan bli D om det är inne i ordet. Då blir jag lat när man inte orkar göra så mycket. Jag vill inte askna. Jag ska sitta bara. Då är man lat. Det heter lat. Ja, ah, din lade drül. Din lata drul. drulle är som när man inte är så duktig. En, en, man är inte så duktig. En drul. Man, man gör det dåligt. Din lade drül. Din lata drul. Drulle kanske man ska säga. Din lata drulle. Du, du gör det inte bra. Din lade drul. Gå ut och jobba med dig, gå ut och jobba med dig, gå ut och jobba med dig, mata, jag måste mata eh, min hund nu, mada, ska mada min hund, ska mada min hund, smörgås, det heter smörmad, alltså som mat, men mad, smörmad. En smörmad. En smörgås. Sen har vi när ett D finns inne finns i slutet. Då kan det försvinna helt och hållet. Alltså det är olika från olika ord också. Ibland försvinner det, ibland försvinner det inte. Och de reglerna kan jag inte riktigt. Vi har ordet ord. Ord. Du hör ett ord. Försvinner det så säger man or. Kan du skriva tre år på tavlan? Tre år på tavlan. Or. Och jord. Så jorden, hela vår jord. Jordklotet. Det blir jord. Eller jorden som blommorna växer i. Jorden som man planterar blommor i. Jord. Ta nu lite jord och sätt blomman. Ta nu lite jord och sätt blomman i. Ta nu lite jord och sätt blomman i. Och en sak som hörs väldigt tydligt också Det är att skjäljuden inte blir ch som kärna och eh, eh, Kön, sjunga. Jag ska sjunga en, en könsång. Duscha. Nej, på skånska blir det duscha. Ett, man bara blåser, ett blåsljud. Som när man släcker ett, ett ljus. Man, ska, man har tänt ljuset med en tändsticka och man ska släcka. F duscha. Sjunga. Sjunga. Det var lite konsonanter. Nu ska vi ta hur det kan bli i slutet av ord. Och detta gäller för nästan alla ord när man pratar. Man behöver inte prata mycket skånska, mycket dialekt. Utan detta kan vara. Om man jobbar på universitetet också. Det är inte det om, man, om man har mycket utbildning, om han har lite utbildning, det, det är samma. Man ändrar i slutet av orden. Då är det är. Det blir väldigt ofta OR. Så efter. Jag ska, jag ska gå till biblioteket efter klockan fem. Då blir det... Ett år, år, år på slutet. Ett år eller efter. Ett Dricker, det blir dricker, dricker. Vad dricker du? Ibland kan det nästan bli är, dricker, är, dricker, dricker. Läser, jag läser en bok. Läser. Jag läser en bok. Lever. Lever. Jag lever tillsammans med eh, min familj. Lever. Om det står ig, IG, så ibland blir det bara I och ibland blir det. Ed, vanligaste är i. Solig, det blir solig eller soled. En solig dag, en solig dag eller en solig dag. Roligt, roligt, nej rolig, det blir rolig. Ja, oh, det var en rolig fest. Eller, det var en rolig fest. Hungrig blir hungrig. Hungrig eller hungrig. Jag, Jag är så hungrig. Jag är så hungrig. Jag är så hungrig. Tokig. När man är konstig, tokig, blir tokig, eller toked. Du är helt toked. Du är helt tokig. Och smutsig, det blir faktiskt ganska ofta istället skit. Du är så skit och dan. Du är så smutsig och och smutsig och smutsig skit och dan skit och dan och då har vi igt som blir ett eller ett, så här det är soligt väder en solig dag men ett soligt väder blir soligt man säger inte g eller solet. Solet väder. Roligt. Blir roligt. Eller roligt. Tråkigt. Blir tråkigt. Eller tråket. Trådigt. Eller trädigt. <tryck> <tryck> det var ordet tråkigt som faktiskt ibland inte heter tråkigt utan heter tradigt. Tradigt. Tradigt. Tradigt. Ja, den här boken är så tradig. Det var ett riktigt tradigt program på tv. Vi tar tv2 istället. Ja, det här var ett tradigt program. Tradigt program det är ett mycket vanligt ord Tradigt. sen har vi ibland en en, dubbel n i slutet så ibland blir det nt så här han kan bli hand ja han inte till bussen ja han inte till bussen ja och hand inte jag har hant inte till bussen. Jag har hant inte till bussen. Och vann kan bli vant. Jag, jag vann hundra kronor. Jag vant spen. Spän är ju kronor. Det är kronor på inte bara skånska. Jag vant spen. Hungra, hungra. Med ung, ung, ung istället för en. Hungraspän. Sen kan det ibland vara så att när det är plural, när det är många, så kan plural r försvinna. Så knivar kan bli knäva. Knäva. Och gafflar. Gafflar kan bli gaffla. Stolar. Kan bli stola. Och mackor kan bli <går> madar. Madar. Och när vi har plural med en bestämd form. Alltså rna. Knivarna. Knivarna. Då så tar man bort. Eh, tar man bort är ett helt och hållet också. Och då blir det knivarna. Knivarna. Knivarna. Gafflarna blir gafflarna. Det är mycket, mycket vanligt. Gafflarna. Stolarna blir stolarna. Stolarna. Vi ska sätta upp stolarna. Kan ni vara snälla och sätta upp stolarna? Ni ska lägga gafflarna i, i diskmaskinen. Mackorna det blir madanna. Det ska också är ett försvinna madanna. Maconna. Jag ser att är står kvar i det häftet ni har fått nu men det ska bort madanna. Sen ibland hör man gamla människor prata med gammal grammatik. För så när man pratade till många så använder man ett annat, en annan form av verbet. Så när man pratade till en så sa man kom och när man pratade till många så sa man kommen. I många språk så ändrar man, i arabiskan ändrar man om det är en eller om det är två eller om det är många. I tyskan ändrar man om det är jag, om det är du, om det är han, om det är vi som är många, om det är ni som är många, eller om det är de där borta som är många. Så det är mycket olika. Men i svenskan har vi nu samma verb till alla, alla, alla. Om det är en eller det är många. Men ibland kan man höra. Att gamla människor säger med en gammal grammatik. Detta försvann, jag tror det var på 1800-talet eller i början av 1900-talet som, som man tog bort det. Men då innan så hette kom in. Då sa man kommen, kommen ing, kommen ing. Och sitt här, det blev sitten här, sitten här. Uh, och sen har vi ordet att. Väldigt mycket så blir ordet att ett å istället ett å. å. Samma som ordet och som kan bli å. Lisa och Kalle. Läraren och eleverna. Å. Men så kan ordet att också bli å. Och då låter det så här. Jag ska försöka att läsa. Jag ska försöka att läsa. Nej, <laughs> förlåt. Det, nu sa jag fel. Jag ska försöka att läsa. Och läsa. Och läsa. Okej, okay. sen har vi, jag säger, några vanliga ord. Nästa lektion här, nästa avsnitt så ska jag läsa upp många olika ord, men jag tar några ord, några ord, några ord, några. några vanliga ord. Om något är otäckt eller hemskt eller fult. Man har ramlat och man har slat sig mycket, mycket, mycket på armen. Ett riktigt otäckt sår. Så kan man säga räligt istället räligt en rälig en rälig film ett räligt sår på armen åh så räliga byxor du har köpt så räliga byxor räliga byxor räliga byxor sen har vi ordet tråkig tråkigt tråkiga här säger man istället tradig. En tradig film. Ett tradigt, eh, ett tradigt eh, samtal. Usch, ja, ja, det är så tradigt samtal. Ja, det känns inte bra. Och de här är tradiga. Många tradiga böcker. Och sen har vi slänga på skånska som heter hotta. Inte hotta utan hota. Hotta boken, hotta bogen. Och så har jag tagit med ordet toalett som man ibland kallar för tjota. Hotta, jag ska gå på shota. Okej, okay, det var allt för denna gången. Tack så mycket. Hej hej.